متا مختصر ومختصر في النخله جماعه في مهام النخر على مهام المهله على, على ترتيب كافيه مضبوط مفصل مضبوط مفصله, مفصلة عباره بواجهه مع اجراء الامثله في جميع صفحاتها وذلك اما رقم اما هر په او دا که ته ځای مکان غا ته د دې په شرط په لړ شرط او نه غشای تاسو دا یو پهل شو او دا پهل شو شرط ته حاضر شوې او دا اما هر په شرط د پهل شو شرط چیرغه لیدای او اما کلمہ لگا او کلمہ د لغت عرب په څیر سم د بل پیله ود چې راځه اما چې چې راځه بیا کلمہ د عرب چې دی کنا سومره کلمہ د عرب چې دی دا که هیڅ کدا پیله او کدا چې وی داګه په وخت کې مړیا به د عربی به د شریعت کې مخې او اما چې د عرب د کومې د ای څم کلمه اوراب دی او کله دا چیرې دی ای څم کلمه او دا شپاره سفسمنه نیټه چې له اوراب مرکب مو صرف جاري مجرای سره دا شاتارجی ترکیب کې واقع کیږي د مرکب مو تثبیت کی ورثہ ویو کړل یا د تسهیل کولو نو غیر مختلف او هیڅ مقصود او هیڅ او دا شناخت او العلا وكانت او جمع مذكر سالم او لو اسم قديم مذكر سالم اضافه ديال المتكلمين دا اسماء الشيء دا اشطار اسم الشارات والوصولات دي, دي،, دي، جنوس اسمه یفعل نو دا ارتقاسمه اسما کې دا محدودی نو تاسو په اړه څه مرحو نو هیڅ هم چالو دې چې موږ شو په کاری دې څه بار یا فعل کلم معرب او کلمی ثابت مو علاقه دا فعل معرب دا دا مسجد او دا فعل کضا خبره او فعل مضارع کې دغه چې متلو باندی دا چې ما او تاسو چې مونږه خپل باندی څه په اوني سخيله اوني خطيطه او دي تشبيه و سا ده اوني نو ده بشانك و تشبيه ده اتي طالق ادام معرف ده اكدام موطيده اه نمون دوبوله قداله فن مزاري دوله سيكونه اوني سخيله او خطيطه او ده اوني او كانت دين علاوه اوني تشيديه لك او حاج شراسي نهروف كل قطاع معمهات تشيديه لك امامنية اوهروف تشيديه معرف نو سيو په سلام زمغه هانس وا چې څنګه ورته د اموره وګورې چې څنګه سفر کیږي نو هغه آسانه طریقه ده اوبد په کې تاو کېږي چې تاسو چې کله پېږې او کهار چې یی او ستای سم د پی د حرف دا حرف او عمره د کده دا او فشراله د سچره بادو له دا انشاء چې دا چا څو الفاظ دي چې چې څومره په کتلشي کې راځي څومره واخا مخا چې واکيږي موساپه. خپل الفاظ قابلوده معدوده موجوده تحتهوده مدامه خلفوده چې څو الفاظ راځي دا وتي شي وي ما باندې چې ورې موساپه دی له وې. اوس باندي چې لکه د خطر په کار د دې چې نو ځای څو د پیډه حرکت په علامه چې موږ چې دا راځي دا په تاسو باندې بل خبره دا د اوستو سره معربه د کلام دی دا معربه دا دا په کلام ورکو موږ ویل چې دا نه چې او د څو چې دا معربه او څو دا چې داخله وي ځکه دا خو دا چې مظالف الله هی بیاض دي مذکوری یا و مصطله دا ضرورت کې موږ ویل چې کله بازي شروع کوي د ټول شروع کوي بازو فزارته زورو کول وړي چې بازي کې مارته او بازي کې چې دی مته بعده الکه وسمو قتل حاجی کتري حالتونه دي مظالف الله هی بیاض دي مسؤل یا و مصطله هی د دې چې شیبي ملوصې اول موڈranchقلہ گیدی ولی معرب بگی کہ اسر فاسمو کی عراو بگی اصل فاسمو کیenhی ولی عراب بگی یعنی دہ مناتę کہ کام راب بگیف اصل پاسمو کی عراو بگی ہے اصل پاسمو کی عراو بگی چیز موڈبی موڈیוטving سorar، ولی اصل پاسمو کی عراو بگی لیکن اسم کی معنی م Quốc Cody یاmorابза ایسم کی معنی مختiernیعبت هستم یعنی می گعنی تر موقع معنی موجودی خوش یعنی څنګه چې د کومور پایلا واشه چې فاعل واکي چې د رئیسه مخفضا کې چې د رئیسه واغه موضاف واکي چې د رئیسه دا تعبیر د څه کې کنه چې اسم کې اصله کوه چې د کټې کې چې دغه د دې فایده چې په ټول <مزافل> واټ <مزافل> کې دی موضافه نو دغه وړانګې اخر پاسمو کې اراب ده نږدې کې سوځي د بناخ تللی چې موضافه دې هیدي د بیمه څو په دې سره کېدل په دې صورت کې هم د باوجود د او او کوم ظرف له دې ته موضوع منلي صورت کې د هر څه هر د د ضرورت نه چاته بوزاتلې تا ته منلي حزف منفتح زمو زمیت او ده محتاج اچاته موضافله هی منځه نو چې احتياط هر سره هر نو څو تا بعضو موضافه مخصوص ده اومنیده موضافه یې چې ور مازوده اومنیده نو دې د هغه چې بعضه الحمد و صلوات و صلی الله و صل على حضره نو دې و جنا هر په چی چې راغله دا د دې چې موږ د خپلې په بیا دغې کوښښه په هاګه راغله دا دا پایل شم د دې چې هرڅه دا حق استوامه ورته کې دا ممکنه ده د کومو موخو موږ یو څه یو موخې لکه دا یو څه مشابه او د ایسدري شې چې د ماجيدا خپل حاضر دی او کومه جمله ورته مړه چې څه کوي دا کومه پا موډيله او د څنګه دا ورکړل؟ ورپچی چې سره غوښله دا؟ 1000 <تصفيق> <وعليك. تصفيق> را. <فيم> او 1000 څه د په حرف په حساب دي؟ دا د 1000 د فارغ خپل علامات دی موږ وي. علامات هیڅ معنی څه دا په ستونې دی وایي چې څه وایي چې را؟ په او یا تا هیڅ هم وکړم اورا پرځي او تل و څو سره کار کوم اته کوم څه هم نه راځي واس ماي مو یې سمه ده په له حرف ته کوم سم سم او بیا دا مورده کله موخه ده هرر موخه ده او دا موږ نشو کوم چې دا مورده کومو یا مو ممبیلان هیڅ هم پدې کار پبلیان څنګه د دې کار مارګي دی اڅم اشاره ده په اسمه موجود ده اسمه اصواتونه ده او بل اسمه افادهونه ده او کناصهونه ده سروونه ده او بل مرکب فینې ده دا کومونه نه ده نو فاتووله کې نو له چې علاقه ده چې ده و پرځ کله چې تاسو یو جمله باندې ځای چې او چې کله چې په لا په لمه چې حرف لپ نشته مونثی چې کله لوى معرفه كمضيله ده معرض ما لك مبغورت مضيله ياورت مضيله اخر وياورت مشابه في النحو كده فيراغ لا او دغه د کوم څه ټولنه څنګه څنګه چې هغه چې زموږ له ډارې کوچې دا چې ریه دا ورته چې ان او دغه چې دا د څنګه مو دا خویا مسجد یم را حاضر یا دښن مسجد دا نوم غره ده او نو مشعبي په مناسبت او په څو ورځو کې د په لکه د دیو مدينه کې او د اورابا کې د کوم څه سره دا لري مټري د مټري دې په ور anah wonaka ja ma affiliated او maatouog sandi presidency loreen shf connected and za pa dear jay how چې ettoo paey ilo favor ko maastinη hadar maastin chingharada djamaaa jo Enter stakeholder fo si maato jamaata jamaata jamaata jamaata moata jamaatou maatou ja maato matto jamaata دغه د وړا په دغه علامت هیڅ څه دي چې راځي هر څو طرف کې راځي راځي او زمایله 30000 کې پیدا واسه او بیا مور باندې کله موځي دا مور نه څه کوم و نیمات و نیمات هیڅ هم د او دیکه دا موږ څنګه خپل ځان چې دا یې څه نه آرام ځنه څه یو جامه وایې کنه او بل دا چې د دې اضافه کړې ده تا نه اور پان اسلام دی او سوبلین پالیسی شی وی مودا ترکیب پیچھے واخی او همار پان اسلام نسته او پان ناحیبان کی شت کرے مودا ترکیب پیچھے واخی نذا پودا مودا پودا او ناحیچی شی او دی مودا او همار معرکہ دا موبین دا معرکہ زګه دیکھو مګری په دې په پښتو کې څه څه راځي دا هم مشابه وروسته هغه تاسو چې موږ نه دیو پاتې دښمنو ته کیماتې نشته ده نو د امنیت ار احوال په وخت کې چې علي شم مرحبا تاسو څنګه یاست؟ اوساره چې تاسو ته د پښتو چې په پاتو کې دغه څه خامخا دغه څه. الکافه چې د اېسم د خپل حرف لیکه علامه د اېسلام. کتاب موله کتابو. مطوبا دا موغو په ونه په څنډه په څنډه دا موغو په 25 حرف دی نشو هیڅ علامه او بیا داړو په دغه ستاسو د تعارف ده محاده ورسره شنوایو کلمه ورته دا مورافه ده نو به ضرور خبرو جواب ورکو مورافه دا ده دا دا. دا, دا, دا, دا. دا, دا. دا, دا دا چې دا د منطقتا کلمه ده دا خبرو څه ده پدل چې هغه تیار اته د غزاره پرتو ورکړل، دچا ورکړل، دغه څو ورکړل، دچا ورکړل، ضرورت یې د چره تاورل. پدل تر اغلی دي په ها اندازه مختصرون، مضبوطون، فلکه. هغه تل کې چې د شیا واکې تیلی، موته داوا. او وختہ سرود فصالح ولیدہ ایصحاب دا معرفت مستوى د معرفت خبر اوس خبر دا چې او ماحد یې اړتیا لري چې دایراته په پخند باندې اټناع راو. عامه د ایراد ديچکې د تدارکاته او یو عامیل یو بل عملي؟ هغه بل عملي؟ نو د کار په تشه د ترلاسه کولو، هم عارف دندې د تثبیت د هغه عامیل د اقتصادي او ټولنیز او اغه کې وځي راځم ورته. دا نس مې توکي زده کړې. شپاره چې څو لیکلې کوم چې څه مده. او راځه په تلې په ځای. نه راځم او کړ کوم چې موږ وایو دا کې درا په ځوته کوم چې راځي نه په کومه سره نه پټې سره نه لري په. خو چې ټول د نحر. دا مضبوطې چې دا چې په پاتې شوې ده له ځایه نو پیاداو پر مګنیپېچ په او ښاردار د سیمه نامه چې په دې ورته چې چې په دا د دا او چې په 40 टक्के په دا خبره کې کوم مسو په مسو د کومه هيڅ کوم مرکو مرکو مسو مسو دي دا هم دا مرکو هيڅ کوم مرکو تپې چې زه یې تاسو ته په فعل له حرف او دا ودا, دا څه په کومو بيده او دا نه په مرکو ته دا مرکو ته لامو دا ولې مجبورته دا چې دا ورته اول دا خو چې دا خاصه مطلب له عربو ده عربی ایا عامل <سؤال> ده عارف څو دي عمل راځو راکوم چې څه بده شي عمل دا جماعت او مرکو دا مرکو تک موځ تر مرکو او صوبو ژوند د دې ځای نه دا موځ دې تکا کوم شي دا د ټول چې د دې لپاره چې دغه نو پایل طریقه دا لکه آسانه طریقه دا هی موږ غوړې چې ټول په له لفظ له هم فعال هر په خپل له لفظ کې د څه پایل کوی په څه څه نو نو د خپل شی برابر وځه څرنګه چې بچی سواء نسيجي ده سواء نسيجي ده جاعة أو ده لا تسامقيا ولا ده ده نحي ده ده جزم ده ده ده حرق ده فارسوسي تده نحن نسيجي سواء نسيجي سيجيب بديك واحد مجاكرا غير باو واحد مذکر واحد مؤنث واحد مثنی واحد جمع ذراپا زرباله او فعاله درنګ د کوڅې یو ماضی کې نا مضارع دی د دې ټول څه چې کوو، واعظ ټول عمره فارسي چې دا کتابدار. دا ورته چې چې نه و باڅ چې چې بابا د شي. د دې ټول څه چې کوو، واعظ ټول عمره فارسي چې دا. سمې، چې نه پر شهر. دا ورته چې چې ځکه او هغه پای په دغه سره ده. موږ ټول چې په کور کې سره پاتې شي راځي. دا زمیت په کیسه. مرقومه زمیت مرقومه او تصدیق. نو څنګه خبره د ټکر تاریخ دی؟ كلا. پالیسان چې په ټول ګوڼه کې تعالو او ستور راوونه شي. نو تا خبره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 رسول الله صلی و سلم د ما د چې دای چिके نه ده چې بارز او د موږه لري چې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 وسه تا ته په داد سرکولل لا, دا. لا دا دا دا او دا په لوړ په دا په تیټی کې دا راځه وروږي دا دا راځه په انده دا وروږي چې دا راځي دا د ګیب په کومو څخه چې په تاسو باندې راځي چې دې چې نه زرافت کې د دا کوم لیدل د سټیټ په مخ کې شو، دا د سټیټ په مخ کې شو. دا نور څه فایل نه وایي، تاسو نو څه کوته کوئ چې مو؟ تاسو کوم څه کوي؟ چې تاسو ته راکوړم دا خاصره، دا ما وایي چې چې کوم څه مو لرل، دا او تاسو چې دی نه یې. کومه چې راوکه د ما جوړه، که د جوړه، که د صلاحی پر جوړه، که د صلاحی دا کوټی او دا روچې نه پائټی چې یې راکا دا نو چې جو پاتې ستو غزارې غزارې چې زه خبر درځم غزارې په پاتې وخت شي پرې او او دې د ریبالي په پائټی چې دا لیس نه د پڅې کوو خپل <سؤال> پاسره د تجربه کی فعالیتي شرط او واجبو په اوږدو کې دا ور پخې تڅریبیله کې فائدې چې دا جاینه ورتاړي تڅریبیله کې دا یې فائدې هاو دا څنګه په کومو توګه چې دا یې فائدې تڅریبال کې اړین تڅریب کې دا چی چې کله پایو ته ځان ته څنګه ووځی کیدی او دا روځي چې ته کارې په څه شي څه خبر، کوم دی چې تاسو ته؟ واه، تاسو څنګه یاست؟ دا د ټول چې وو. او او وي کومې په خبره باندې دا تاسو چېږي چې کله د کلام وصال کیږي کلام وصال کیدا معنا چې وځنه نه وي سفر شي کلام سفر دا معنی نه چې څه خبر سفر کیږي د کلام سفر دا مطلب دی چې وځنه خبره شي او هغه فعال شي ملګه الله وختم الله علی الله ختمه په الله فعال دی وذاك الكلام فكر كي لاغله ده او بدو تشو مودو قلت الله تيشر اغلده فايل ذهب في ده, ده. الله تيجي ده فا سيقوم السفهاء لا يقوموا في ده كنونا الله قول الذي سمعت منه اولئك تيشر لك لا فايل شتاش كده كلام او چې دنا کلام پوس کې راځي به پای ځمې دی د کلام پوس کې پوس څه مطلب دی تاسو چې مو خداده لپاره خبرې کوئ خداده لپاره چې الله یو چې مستعلیم ان شاء الله الله یا زیدون او یا دغه وخت دا چې په دغه پارټی شریه وو څو او یا د سولحه د پارټی شریه حال او یا د 100 پارټی شریه د چې تاسو په وسته كلام کې راشي د مقدمه لپاره خبرې موسته كلام چې مقدمه د لپاره خبرې ووسته لپاره شپږ دغه لپاره حال او موسته پره د دې پاتې پښور <تصفيق> <تصفيق> او کلا نو دیو چې لمړی نو دا ټول سلامات چې بعید دې زمير دې او ټول دا ونه چې پعید دې خلې استاهنه او کلا زه کوم چې او که تاسو د دې تشې راځئ جماعت مستطاب ولاږي جماعت دولسمره کتون دا دولسمه سمانه بعد د تشې ده او بعد د تشې واکښ دا کابارا چې نه خوب أنا او نحن دا شی کوزاری متقلی کوي کو ماجی کې مستطر بسم الله الرحمن اما بعض فها دمت ثم ذوکلنا اما تا حرف شبد او پای مقام راغله د ذ الفشر فشر د ستې چې د یوڅه محمایا کوچه او د لاشه ای صاحب دا کتاب یو شته عاشه او په کائنات کې ثابت وي بعد الحمدلله کتاب بعد الذکر من دی او الحمدلله والصلاه مستذ کم د بسم الله او ستو ته مرحبا او فهذا مختصون کا قوم محاضره په جهند خوشنیکی د دتی چې ده یو دا دې دparagraph څخه دا معمول چې دڅخه په ګالاو کې تاسو وو تاسو دا مانا کنا دغه موږ د صلاح پرسته یو او تاسو بي نو دا موږ دڅخه اې او شاد اشه او صاحب چې تاسو یې وینئ دې دغه الګا دا موږ هزر په دې ته مستلقی مستلقی دا اما د چشې ده دا د چشې ده خارو شرڅ دا پایمقام دی په هیڅ ډول بازو د ته چشې واکي کیږي په د او بیا دا مو خبر واکي خبر دا چې ښه ده کنه دغه د ځای د معلوماتو بیا ته ځاو افیش پارا ما کوم څه ده یا هر څا مختصره د موضوع موضوع څنګه چې چې وي دې چې پاتې او وځه دا ستراحي د هر موضوع مفاده د انتخاب پورې علاقه مختصره جماعتو د فیو فائدې فيه د هر موضوع ذکر کله مو تعلق جمع مضاف او مهمات النحوي تا مضاف والمضاف إليه المضاف كرمضاف والمضاف إليه المضاف إليه هذا para جماطي فقط على درجه ترتيب مضاف تا مضاف إليه مضاف كرمضاف والمضاف إليه مضاف إليه زفيله و 46 نو موږ په مپانو او په خپل سره د تبعه حاله ده دا, ما حال ما دا, دا او دا موږ په خپل سره د مجلس ندیږي او که سب په په خپل سره دا بل حال چې نه و کیشي دا د دې مختصره چې ما قال د مختصره ایله ما دا اما بعض مستوب چې په صلاحو نه په ها ځای ما هزار په دې کوم سنې کېږي یبن سوال لري چې هاګه اوس اشاره او په څېر اشاره ساتي مشاورون له ای ما خپل <سؤال> برکت ته کېږي او دا کتاب او دا احساس کو محسوس نو یا ما هزار په زړه ته مصاليف کې محسوس په لازل نبتكي الجواب تلك الخبرية لديك فهذا يا ما حضرات في ذهنك الذي هو لكمال الحضور العلمي كل محصول هذا لكمال الحضور لذا كمال الحضور لذا كمسائل نحن كذلك مصنف في ذهنك عزيزي هذا فدرش تاريخي صراح عزيزي يقول كمصنف عليه الرحمة هذا بسطورك بعضين ودواتي كمال الحضور ودواتي نعطيك مختصرنده مختصر مختصات څنګه لیږي چې الفاظ دتي کم وي او معنی دتي شي ویلaka دا مختصر دچې مختصات دچې دا مو سپید او مضبوط دی کین ناحفه څخه لaka په سفرت آګه دا مختصر کده دا مو ظرف او دا نه هوای چې شي دغه دغه قاعده دا چې ماقبل د پی دارځک دې د څه لپاره؟ نو ما با د دې ظرفې د څه لپاره؟ ما با د دې د تشې بي لك العلماء بالفوج لا يضبطوا شکل کنا نو او د و با او دا وګو نو دا مختصره دې د مظروف او دا نه مقتصر جميع وتنظر انه ، اثمو م эксперم ، descon ذبحان إذا ما ، ان guarding إذا ما ذا مقصر착 too!? اثمو م一次 ، اثمو مذ دي الذي فرصه! اثمو مكم felony لا ، انتقيه São وثقان ذات دائرة اثمات اثمar من ihnen الان اثمو مهتم ا مصافری چې موږ خدا مختصر دي شه او مصروف او نحوهتي شیواله دا او جماعت في او ماجمه کې فيه په نشا کې او مختصر دي شه تواله دا او مغلا مهمه نحوي قواعد خبره لازمه چې يو شي هم ظرف او هم چې يو کوي نه ما چې دا مختصر مضبوط دی په نحوی نو مختصر مضبوط او نحوی دا مختصر چې دا اوطوبي او دا نحوی کیلاص نو جماعت او جماعتي مافي ته دي چاكي د مختصر کې مهمه ده نحوی هغه قواعد چې نحوی دلته خو قیام مختصر چې شی کیلاص او قواعد نحوی په تیڅی شی کیږي ليو شي حمزه کوکر دي دوم په ځانګړي ډول شي یوه ځار په موضوع د سیرای باندې مو پرسته دا ایبار کاڅه د حدا تو پچو هغه د کني پی نه کتي څه چې دا هم کې ده ان الله هو مخ د دې په او نحو مضروب او جماعت زمکلي د پی په ټاکه د مختصر کې نو بیا په سکتي کې سره دا او مهمه ده چې چې مضروب نو بیا علاقه شی واحدات د څو شی واحدات نو درته او مضروب د تر تا سره کې مضروب هڅه کوي چې اصل دې په نحوهه ا علا تذیه کتاب کې ما د خپل د پی مختصر کتاب دا لته نه دا کوم قواعد نه حیدرامه فردي علا تصنيف القاقي دي تصنيف د شا سره تصنيف سره د خپل کتاب نسبه کافي توګه او د زکات پر کتاب نسبه کافي توګه د قاقي دي غرقې طرقه دا سره چې یو ورشي تصنيف دی نو دا کې د وڅ نه پخشی کې چې عظمات د دې لپاره چې کتاب کې هم اوجتواله پیدا شي د نه ده خپل کتابه پختا سوال پیوړی دي چې ټول په ترتیب ځکه به سره ده ترتیب د کاپې او تا ترتیبونه د کاپې ترتیب په بداند نه باندې مسائل په کاپې کې لکه چې کله مُقتدا مُتصرمینه معنا ده شرط لوړ او پوزېدو شروط لږه تقدیمی واجب ده او پوزېدو خبر په تقدیمی معنا ده شرط لروږي دا خبره تقدیم واجب ده لکه بعضه تعماده او هغه احکام ته په پاتې ور دي رحكمايي استراتیجي چې څړيدي په سره د موخې په څیر هر څو خوبی واره ستوري دي او هر څو صنايي واره ستوري دي نو الکه هغه په کافي کې کتاب کې مذکوره نه دي متصنگه ده ما کتاب ته تاسو تاسو د وای چې الکه چکه مو چې سیمه زاله په کاتي کې چې کول یې نوم بدل کړی نه چې کوم دنډه ما ځای دې دنډه ما ځای دې کې دا فشارته د چار سره مو په مې باندې مو فکسلند حال واقع شوی مو دا یع چې حالہ کو ددی چې زردلره کوونکې باب او حالہ کو ددی چې زردلره مفصل بس. او کتامو فو بنا او مفصلا دبدات شاله واکنش هات مختصر واکنش وبدامه چې حالہ کو ددی مختصر کې دا مختصر خل شاده باب او دا مختصر خل شوه په عبارت د هدف د توګه ارکته تر تفصیل په طرح کې په څرګند او دغه عبارت د تمیز او دغه عبارت په مقصد سره د دې چې د ستا کتاب وګورې په دې مغلق وي او معنا باندې تا خبره ده عبارت الواجهه عبارت رمزي کړې عبارت چې ده واجهه ده معا اراده ال امثله سره د دینه چې ما راوري دام شالو في جميع مسائلها اي لجميع مسائلها ذكروا مسائل دفاتر شبه المتائل دي او قواعد ماتشكل دي او هذه الداراماتشكل دي مسائل من دون من غير التعرض للادله وما تعرض يعني دا دا من من ذكرنا من ذكر تعرف الادله التي جي ينتاس دلائل ميكانيكيه فطريه الا دون من هذه القناص فطريه ولما ذكر ذكر كذا دلائل ان دون انتو تبدا التعريف شيء شيء شيء مشوش بسيط مدته که تشریح پیدا چې مقصد من غیر تعرج ما تعرج نه ده که دلیله وته دلیله چې ما د دلیل او د دې دې کی چې دلیل په لغت او في اصطلاح کې حافظ العلم به اله علم شی اخر فقدر شي په علم تراسینو دا غیر د علم علم مستدیم څه لره دغه په شمه په سٹایل مې چې ویلم د پخې د تابعدر نه هغه بغر چې کېږي یع په لویږي په سٹایل مې چې دا مو ستې تعالی روغ دي ولعل او الا نه ده کړی الا چې ویل کی د سبب د تعالی د ماوس لپاره چې لاله او چې دي نو که الله یو شفکه د فارا تتشتد لي الله خاطر کي ان لاو کا نو تغير منول ولا قاعددكن انو لي ساکنه راسې رسو ته سلام نه يوهر دوه روط منون نو بیا دانو پتا سره وځي کی با هم دې سحر غیر بنو سره منون راېست سلام نه منونو پلاق تر بدل سلام او پلاق کی مطرح کو جنا جوته لالا د دې د فرا ان شوشه شوشه شته دا شوشه اوس <prestigious> دايما تعتمد على حرف الفعل يا دافقي كما تراه ماضي الماضي ده مضارع عام مضارع شوش يشوش تفعل الفعل وذا قول لك دور واحد مذكر في هذا او كلا وذي فاعل قلت شيء اسم زينو الاول المختدي دي ودينا دازجوب ماركوتش كذا فائدة تتلفرا شوشو دفرا بعدا 보자ق اذا هي وافيتي كذا او 보자ق راك ذايب فائدة بكش تتلفرا جالا يشوشه ديده فارش تشفيس رانس مشوشه في جهه المبتدي على فهم المثال الازراق للسنه مصايت او ما مصمم كذا خط مختصر وسميته على هذا الاسم ده في ده حرف دا پته داونه د کدو د څو مور سره مور سره مور سره دا ما د دې پارتي سره لکه زميږ د دې مسله د پارتي سره لکه زميږ د زميږ سره لکه زميږ د مرقومه تصېد ديتا بتيفارش لو خطه خطه طاوله جدا تشيكه دهكا ديمو كل باشا واصو ما هو او ما مصمم كدغه مختصر لهدايه النحل في هدايه النحل او ټول چې فارغ ده لري راځو تا لیکي چې څنګه به موږ سره هغه مقصد اورئ چې یو او شاید موږ څنګه شل تهوری چې او څنګه خپل دې ته اورئ نو دا موږ ما دا په دې ده ټول نه مستره دا و ان يهدي الله امته سي هديه توقي دې کتاب قرچاتا دا نه الله طالبان او تا او سترجا زمو امید الله يهدي الله کی ہدایت کو کی طرح اللہ تعالی اں دې پدې مختصرب کرا تا ته طالبین طالبات وګوره دا يهدي په څون لا کده په څون دا وسیله ظاهره کې چې مزه مینه دا له فایده شی ظاهره جوړ کړه د دې څټه فایده شی کې راځي چې برکت په هغه او ما مرتب کړل ده دا را ته पहुंची چې ورګه د له کومه د کسی ساني په فیل کې لري او کسی ساري په شي کې لري ورک هاتې منځي د علما مشهوره په تابعاني خاطر ما باندې دا اته ویل چې پچې دا وسه هم د ناشخن کاټیو نه راولې دا. پدې موو چې دي کی څه د نه هو دا کارونا چې دا په توفيق ز هغه 파رسا العازي العازي چې هغه العلامه دي يا كل طالب الكسادي او ده ده علم لا يشبه مراطه اما المقدمه ففي مباحه